ozon flasim per ë për mbajtjen e domethënien e lvizjes si ka në Kur'anin e Hadithin pejgamberisallahu alayhi وسلم qallahu jelle jalalu kur'an rasulan alankabut ayati jozatna t zoti unj jelle jalalu walladhina jahadu fina lenehdiyannahum subulana wa inallaha lama almuhsinin sadaka allah alazim Të mërtejtën e ka thonë Zotë i unë të bareke vëtëjarën. Qëfartë, ata të? të cilët luftojnë fina, luftojnë dhe për pjekën për nere. Ka thonë djetarët gjahedu i bje me e zbrazë kitë takate. Dhe këtë me, kët, me ana është të lithë dhe odzimi Zotë i gjellit gjellënë. Atësa ma shumë njëri ju e zbraz të akati në kërkimin e ullzimit Allahot, aqë edhe e merë ullzimit për e Zotit vetë të barek e vëtjare. Allahu as kujtë me zorë nuk e ja jetë ullzimit, as këndë me zorë nuk e banë muslimat, as këndë me zorë nuk e banë namazli, si dush mu falë. Andaj në thidin e ezanit e cili është përmbajtja e thidin së Zotit, se Allahot e ka pofarës ezanit, qëfar dhuhet? Qëfar dhuhet në talë? Fillot e shehdoan la ilahe illallah. Aba Allahu akbar, Allahu akbar, e shehdoan la ilahe illallah. Çelamola shehdoan la ilahe illallah. Allahu është më i madh. Që me me anë ne par, do të thoni ne par shka e për cilëzoni është Allahu më i madh. Por ti nëse nuk i përgjigjesh ti s'çon pesh. Dai. A por ti po. Pastaj dëshmonë, thot Moezini, dëshmoj se nuk ka zëtjetër që mëritën më adhuru për dhe që Allah pasaj e sheduën në Muhammed e Rasulullah Muhammed e shi të tërguar, jallahu haja alë salaj, haja alë felaj e janë në namaz, e janë në shpëtim pse është komentu e janë namaz, e janë shpëtim a ka mujë qëri ati me thakë, hajdi namaz pik po hajdi namaz, hisë dukë thot hajdi më shpëtuve Por njerëzve mi u thonë, hajtë dhe në namaz Nuk ju shkon në menja që që shtu shpëtovë E Allah o e boni farës Thuj, hajt dhe në namaz E plotë se kuptojnë Thuj, hajt dhe me shpëtu Nuk, nuk mund është me shpëtu në ndryshmë Apo, e pse njësi me ketë rënditje Pse nuk e njësi për të parës Hajt dhe në namaz Mune dhe po paskon rënditje a kështu Hajt dhe në namaz, Allah o ma i madhe Po ka njësë ka hona tjetër Allah është me ima, dëshmoj se nuk ka të zot që meritor adorimi përveç Allah. Muhamedi a.s. sa më është idolguar e ti, hajde në namaz. Hajde në shpëtim, pasaj që fardhuat. Para për sëritit që adete dhe të këbiri. Por shfa në arshyje, pëse fillon dhe mbaron, pëse rrëthohot e janë namaz me të këbiri. Por, por një arshyje, se ti nëse nuk i përgjitit këtina, nuk ja cënon madhniet as sa grinca më e vogël që mundu në parlament dua po ti nuk e e cënon Allahu akbar sa i përket Allahut pse s'vjen mufaq edhe Allahu elsidush ajde mufaq si dujë në vall falauje në gjeneral në Kur'an la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayr nuk ka imponim fe me fantin janë Mezorë Mezorë kime i një islam E për e supozoj me pitu Të sot ani Ani që së po kam qare Djetarë me pajtimin e krejt dhe kanon që ti si pranohet Sa do muslimala jala. Pse? Po zemra s'ju ka va A me islami me zemr Në kuptimin e vullnetit lir A me O e ledhine gjehe dufina Ata qka përpichën për nere Ja pinzorë Për hirtë toni Për hirtë Allahu të barek e vëtjara Ata të cilët Mundojën me e ditë Që pardonë zoti pejtina Qatë të Allahu gjilë gjeleluhu Lene hdijendë Lene hdijendë Pasha Allahu Kina mi utëzua Allahu për mbe Kushtë do që përpjej këtë me ditë Qa kam thonone Thëtë Allahu gjilë lora Baj bejë se kam u utëzua E kjo është betimit cilë i përbat Allahu të barek vë e vëtjara E mirë njarë i dhët Sa so, njerëzë e janë dishëm e qëkollume, kanë menë e janë inteligent, e janë gjeni e nuk, nuk ishojmë namaz, nuk ishojmë gjami, qëfarë thejmë neve, lem ju gjahidu fi, së kanë dhamë maksimumi për Allahu në gjeni gjenale. Selman e Farisi, radhi Allahu anë, për Iranin e tësot shëmë kuat, atëherë pa, pa këto mjekte, ropini pas ropini, shërbim pa shërbimi, hizmet pas hizmeti, dhelsa karona rrugë ndort te huditës u ka vaur rob vetëm e vetëm me shkuti muhamedi sallallahu alaihi wasallam sepse ai çdo prift e ka vet, cili ja më dijsh më njerëzën për Zotin, ka, ato kan thon prifti sipas atëve. Apo ai cili adoron banalori me xhallitën, ka thon bu kuja e saj, ka thon maja e saj, më thu Allahu ti kan pe kan ba. Maja që dikush e nje Allahu është me qupe nga mërë Këtër atërë unë ka me lipte nga mërë Kër t'javënon njëri me nërë Ka me lipte nga mërë Allahu Gjellole ka pruhe te Te dur të Muhammed s.a. A me djetarët për shemën kanë dhanë Biral el Haveshiu nga Havesinia Selman el Farisiu nga Persia Apo Suhejver Rumi për Romakve Jëndë banabart me sahabat në vlerë Në kuptimi si sahabat Pasaj ato dadhimët kanë bast punve Qëka i kanë bëhe Por si zahabe, s'ka lidhë pëse nuk është, s'ka qenë bëjë Arabë. Eksë të mëra. Andaj, aja i ti Arabë, kamohu, Selman e Farisiu ka besu. Ebu Lehebi është malku, Bilali ka besu. Këtë të janë darit, zotit e barek e vëtëara. Mbi cilin urësi janë da këtë gjëra? Walledhine gjehe dufinele lehdi jennehum subulele. Ajeti Allahu qëlloha thot, ata qka maksimumin e jopin. A thot? E cili është maksimumi? Maksimumi është që njëriju krejt të shërbimet që ka i ka, krejt të mjetët që ka i ka, krejt të fuqit që ka i ka, intelektuale, fizike, apo, mjetët financiale, me i dhanë në shërbim të kërkimit që ka dënë Zotip i mua. Dhe kjo nukon kur gjoj e madhe. Dikush, e shashë më të madhe, apo? Ne e shobë në një njeri, subhanë Allah, kitë jetë një ka kushtu me ndrejsh një shpikë Tamam, kit yje dine nga kushtu. Piri deri kur i kava pa 50 vjet me drejti në shtëpi dhe vazhdon në mirëmbajtjen e asaj. Ekputet nuk mendon diçka tjetër për veçan për veçan asaj. Dhe kur i thutë, shërbimin këtë me vendos me di çka thon Zoti, është të madhe. Ota ona, kit jetën kam ja korr. Kushtu Allahu ta. Kërkimi i fesë, çfarë i themi? Po. A është më më rëndësishmë mi aq kushtu tulave dhe zallit dhe logjik të cilët ti kimë lanë me durrtetua, më shumë se sa përqushtimi ndaj Zotit Xhelal Xelalu, i cilët na ka krijuar në ne, dhe na ka krijuar për shumë qëllime fisnike, të cilat shumica Gjell e njerëzve nuk i dinë ata. Allaj Allahu Xhelal Xelalu e bërua një si shart, kush të udhëzimit me drejtuj Zoti, ti më dha maksimumin. Pasaj dha, wa inna al Allah la ma'al mukhsinin. Atëherë le të dihet se Allahu është vetëm ata çka bën mirë. Allahu është me ata qëa bojnë mirë gjithashtu e thëd Allahu në surën e nëhijrë ajeti na vëtë na në konteksis të përpjekës dhe luftës në rrëpë të zotë i gjellë gjellë gjellë i thëdë zotë i gjellë gjellë Muhammedit alë i sëratë vë sëram a dhuroje zotin të në të dhe rikur dhe i dhe sa të vjene bingë bja qëka është bingë në këta jetë Abu Abdullah ibn Abbas radiyallahu an ka than al yaqin huwa al mawjud yaqin kataydosh me vdek. O ai ka than Allahu xhilli xhillal Muhammed alayhi salatu wasalam mos e ndal adhurimin, mos e ndal namazin, zakatin, agjerimin, haxhit, mos e ndal veprën e mirë deri kur o zot, derisa te vjen vdekja. Andaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishtrim në shtratin e vdekjes, apo ishtrim në shtratin e vdekjes Ka hivë lavi i Ajshës r.a. mikive të, apo e ka pas një misfak, apo pastrusë të dhamë vendohë. Për e nësëm më këtë atë plokështit që ka e ka kapë, i shtrinë s'ka mujtë vellovizë. Thot, Ajshë r.a. mbali me syvë për nga mërë a.s. beva misfakit. Ma jepë du misfak, mi pastru dhamë. Që ka tash me dhamë me këta? Që ka tash me dhamë me këta? Kadosh më thon se adhurimi nuk ndalet derë realisht, realisht njëri u kur të vdes, a i riu kur vdes. Ai duon më vant. Për këtë but, botë tjetër është ë, është nisje e re, ë gjithçka e re. Mirpo penga sa do më don të më lë në listë tradit deri në moment diçka e dorëzon shpirtin, bëj adhurim. Qoftë dhe më lë vant. Qoftë dhe më lë vant. Po çka thon diçka më të madhe? Qoftë dhe më lë vant. Allahu Muhammed e san bë diç të vadurim. Vet ditë to vadurim. Edhe se trupi kishte, po, trupi nuk i keni mot të më vao, ataj namazet i falte ul. Pse? Se s'kishte takat. Çka i tha Zoti on? Adhurojë Zotin derisa të vene bindja. Shumë bë njerëzve mendojnë se është kjo vetë periodike. Po e po, doni an folë diç di çapo. Është unika po do pun. Jo, jo, ti nuk komësele. Kjo mësele jete. Është fillim dhe për unë më javë nuk kurorë një jetës me adhurime. E kjo që fa qysh definohet përpjeke dhe rin fund. A dhe ka dhën djetarët, Bebul Mujahede, kaptine përpjeke së dhe rin fund. E kjo a vjen dësh me mbështetin Allahun, jo. Kjo është lë, e, hartën e zemë, harta e mbështetis është në zemër. Ti mbështetis në zemër dhe esë në basë kësa e zemër. Këtë thojë Allahu të bare kjo e tjare? Gjithashtu ka ardhës unën e në muzembi. Në në dhe ayëtë të përë që i ka sbiqë Muhammad s.a.w. Që dhëkër isma rabbike, vë të bettëll ilëhi të bëtila. Që dhëtë Allahu që dhë të bëtila. Përmëndë e zotin tënë. Fërë Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha ilallah, kësë që që dhërëna? Që dhërëna? Që dhërëna. Që dhërëna? Që dhërëna? Që dhërëna? Që dhërëna? Që dhërëna? Që I leji të bëtile, që në vëllon të bëtëtën, kanë thonë djetarët, zhveshë u pikit punëve tjera dhe përkushtoju veç namazit në Allahun Gjellegjellarë. E cilë është komentu e ma thjesht me namaznate. Muhammed A.R.S.S.R.A.M. kanë fletë njërëzit, ma si kanë grikrit dhe tjera të veta, ajo është quenës është grit ka falë namazë. Shumitë të rasë dhe deri para mëngjesit. E shpesh ka fletë është që prapë, ka falë namazë. Ka fletë është që prapë, ka falë namazë. Për me realizu fjënë Allahu, o të betër i leji të pëtina. Dheri ka falë atë shumë namazë, sa që Aisha, radiallahu anasitut apaninit nga hadithët, i ka pa të, të, të raskapitur prej, prej namazë. I ka thë një rasu Allah, pusha pak, pusha. Se Allahu Gjelalë t'i ka falë gjunao t'yre dhe t'i ka pranuë vebrat e mira, atari ka thanë, o ja ishe, une du mi thanë Allahu t'falimin deri, dhe me falimin derosht, me e vazhdua dhurimin deri në fër. Gjera shtu ka ardhë në nëzitjen uh, Kur'anore të uh, përpjeka deri në maksimum, të dhe Allahu Gjelalë në surë, el muzembe gjera shtu, wa ma t'u qaddimu li enfusikun min khajnin të gjiduhu illa Allah qëfar do që veproli prej veprave të kajrit dhe të mira i gjenit të zoti juve të Allahu Gjeni Gjeni dhe nuk ka deponim ma të mirë së Allah nuk ka një njëri cili e deponon e vendos në ard fesar se sa veprën që e re të Allahu Gjeni Gjeni dhe Allahu të barik e vajtjala hu e kajran hu e a adhame e gjera Allahu është ma i kajrit në që kuptim Allah mosmirtit i ruan veprat dhe ti shufisha ato dhe nuk doon pa drejtësi. Wa a'zama ajra. Se Allah u din mosmirti me shpërblyer për veprat që i kemo. Ana kjo është nxitje kur ana ora Gjell për Zotin Xhel Xelal anu çu përpjekja mos me mos me mos me unda. Gjithashtu ka thënë shumë për ajtin e Zotit, ë i ka përmendë Allahu Xhel Gjell Xelaluhu na përpjekën maksimale për ta kërkuar udhëzimin Allahu te bareke vezare. Se për këtë hadithëve, fjallë për nga verit tonë, sallallahu alai shillem, kemi një numër shumë të matë të kse kaptime. Se kemi një numër shumë të matë të kse kaptime, nga se ka nëndjetarët, këtë hadithët janë me punua. Këtë hadithët janë me punua. Andaj, si plotësim i fotografisë të mbështetis nga Allahum, është me plotësu fotografi në mendore me punua. Jo, me punu me mjëllë togë të qedim Me punu do me dhanë Do me dhanë termë shumë ma i gjarë Do me dhanë që shkanë dhanë djetarët me lëviz Më s'mendalë lëvizin Apo? Më s'mendalë lëvizin Ma dhe kanë dhanë djetarët se Ndo njëherë arrirë Adhurimi njërëzë Edhe kur t'jenë duke flet Ata me mendu Dhe me menditu në kudretin Allahot kënë një nëmrod Adhurimi Shikur që ka ndonë për pengamberin tonë Alei Salatu Sera Pengamberi Alei Salatu Sera Kërë është përshkru gjumë i ti A isha thotë Trupi ti flente Ama vëreje ishë në shpirët E sa ti flenë A i ka ra me flenë Së i ti kam shetë Paj vëreje cë ka një sikletë Sikletë i ti cilë i ka qenë A durinë A dhe e ka përme Pengamberi Alei Salatu Sera Se une së i më poshoj Në Allah ma jep mu hisë në gjumëit Por unë vazhdoj, unë vazhdoj me, me qeni lirët me Zodin të më të bareke, vëtjara. Kjo është gradë e lartë se me nuk e arrimë pos, pos për inga mërëve, apo për inga mërë i tonë, së vëllohu, a rejëve së vëllohu. Ane ka është shumë hadide, se të ka nërga për inga mërë, që ndzisin për vejpër, dhe të allahu nuk shkohet për vejpër. Ane jam pajtuor gjithu le mathë e muslimënve të e njësënitin, se imani Imanë është fjallë dhe vetë Fjallë besit E besoj këta, këta, këta, këta Edhe punoj me ta Ataj nuk kanë toleru këta me, me e gërvish dikush Nuk mundet dikush me, me, me pas imanë me shpresa Edhe unë e isha da Kështu nuk shkotë kërkot Shkotë me punë E vërtetohen Ane jasë anërbasi ju thënde E beson zemre e vërtetohen punën E beson zemra, e vërteton puna, sin të mira, sin të këqia. Kulkujt duke njerët e ke i qepa e bo. Edhe kulkujt duke njerët e mirë pa e bo. Njerëzit kanë qef të këqia të mësë mja njerë pa i bo. Atë mirat kanë qef mja njerë pa i bo. Apo? Cëlit për njerët e nuk i ka shkon menja në gjuna. Sko djerit që si shkon menja në gjuna. Se melek, melek nuk jena. Apo? Gjëdo njerit i shkon menja në gjuna. Vishë viz ka shkuën menjëherë, regjistrohet? Jo. Jo, do bëjë vota, pa më të regjistrohet. E nga ana tjetër, pse veprat e mira do të më ndau një neve pa i voto? Kjo është padrejtësia e njeriu. Kjo është padrejtësia e njeriu. Andaj thallahu xjelora, "Wakanal insan wa nafsihi basira." Njeriu shumë mirë dillo ku ngatruan. Njëri më thon, më na thon neve kështu, në test. Atë ka shkuën menjëherë me vazino, po më ka shkuën menjëherë e pa për po të njëjnë nëse e kebohë. Do të alo garisë që për drejtësikë tamë. Ose Bo kom bohën e veshtë bejnja më ka shkue. E pa mirë, s'pa të njëjnë. A kebohë vevrat të mira? Jo, pa më ka shku menja. Êshtë i njëjta, Allah u gje nuk pa më për drejtësikë. A i cilje vërdetonë punë, lë vizër, ati njëfë. Sikë ku në të mira, ashtu edhe në të qia. Pa i ka shku njënët për nj në hakmarrje apo po se ka bëu. Ne kush e ka bëu çka çka ndoq, madje ka dalë haditën se se van dhe pendohet i njëfëtë mirë. Pse se e kanë dal vetë. Dhe kjo e nalme u shpun, se ti e nal. E kanë të shku ka keçe e nal. E njëjtush me të mirën, po njerzit gjyjesën e pranojnë gjyjesën e pranojnë. Hasha. A ndai sikur që tkëçijat nuk numërohen pa i bë ato. Një ligj i vlen edhe për të mirat. Nuk numërohen pa i bë ato. Nukulum rrën, pëjma hëto Fatithin që ka gjërim Në Bukhari ju nga bi Horejra Radi Allahu a e shokit për nga merin ton Alehi salatu e selam Tha të kam dëgjuar për nga merin ton Sallallahu aleyhi salam Duk e tham këtë fjarë Vërtejt, Allahu jenë gjenë gjenë Huhë thot Pra Muhammed e selam thot Allahu zot i hun thot kësë Men adeli Vëllien Fëkat a dhëntuhu bi harbim Thëka të adhem të hubin harbi Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu Kush ma armitson Kush hin hasëm Me një dostin tem Me një mikun tem Me një të dashën Qëka e kamone I kumë shpalë luft ati Allahu Gjellora Kështë hadinë se në kanë zine ma Bukhari Pas ta e ka shpeguhe Se qësëri është mikizoti Gjellë Gjellale Allahu Gjellëllu ka meç në tokë Kush ju shpal luft atene Kush i ngucat ta Allahu dhët unë mirën e me ta Dhe Allahu Gjellëllu kanë dhëndi djetarës që shë përmeni shumëre djetarëve Se Allahu nuk i ka shpal luft pos dë vetave në shpalje Njera luftën në Kur'an e shpalët dhe jetra luftë është dretë për dretë me fjarën i kam shpal luft i kam shpal luft kështu cilë është kanë dhëndi djetarë Allah unë Kur'an me citat Kur'anori ka shpal luft ati cili merët me kamat a tëtë Allahu u gjeni gjelalu në Kur'an fe dhenu bi harbim min Allah jo rësulli ku shmiret me kamat atër e të dhije se mu kanë rështu kontra me më luftu mua edhe unë e ka me luftu atë fe dhenu atër ju kini dhon izën me luftu me Allah a i që ka mor kamat i ka dhonë Zotit për du më shtim e ty për du më shtim për du më luftu me ty Shka ja u mërmenja ja dhe luftës, fe edhe nu, Allah u shikaj që ka dhe. Ti ke dhalë, po du me luftu, që që jam blot për njerëzë. E pasaj Allah u ja rratullon jetë më brapsht. Ja rratullon jetë më brapsht, pëse? Se vëse nuk shti e taskush me Allah u një një një një një një një një një një. Po Allah u ja fatizon që, që të zhytin edhe ma fel. Dhe i dyti prej lojeve që Allah u ka shpalë kështu me tekst, i ka më shpalë luft, është kja d Kusht më nguc dhe kusht më ardhmitësën një mikëtimin, unë ishpalli luft ati. A në djetarë të muslimanve ishin shumë të kujdeshëm me hin luft me zdo njere, nëse aj përkacot të musliman. Pse? Se ka mundësio një zhveli Allahu, gjele, gjele. Mundës i Allahu qëllë qëllërë. Ka mundësio një zhveli i Allahu të bare kjeva tjara. Shikur që i ka nërë plotve, që te ka du, në ka tregu për nga mërë i Osallallësillem për një njëri, i cilë e ufarë shumë adh Apo, u konë nadhurua si madhi Allahu që në gjelënë Dhe një ditë për ditëve të farë namaz në, në file Jo farë, në file Dhe e ka thimë në navet E ka thimë në navet Dhe ka dhe në opirë, hetë se për mduhështë një shka Edhe aj ka thonë Me mene A namazin, a ti përgjish në nanës A namazin, a ti përgjish në nanës Thotë për nga mesam, tha aj A i po farë në mani Në file, jo farë Adërës që ka ndodhë, në nga vete ka shlu një dua. Kjo duaja, po u shlu për njerit dëvotëshëm, ka hinë luftë këtjetëri. Apo, tha, o, djali jemë, mos të amartë Allah i shpirtin, pa të balafacu me levire. A i vazhdoj mu falë, vazhdoj mu falë, dhe ki lafi për i silët menë. O, djali jemë, mos të amartë Allah i shpirtin, pa të balafacu me levire. Që ka ndodhë? Ndodhë kjo, që ka thotë për nga mërë, a.s.a.s.a Nuk, nuk jamur Allah u shpirtin atina Pa u bala vaqunë me, me një lavire Një lavire kishtë e po zina me dikan Ka po zina me dikan Për me e shpëtuat lavirin tjetër E ka po kegjeri njëri, njëri butë për fales për mirin me kërkan E ka po një fmi i kopil Kushe ka po këta Me ka në kemohet Kua ma lisht gjuje Kua ma lisht E kini po njërzit Kua e ka ma lisht të e kemohet Pse, po s'ka kushtë mëror, hajtë po t'a gjujnë ati Mu ka një ma, që i derdi kushtë zot Së një a thonë, apo E kura i lik, shtot që ti A nda e shtot njësë janë mësuh, ku që i lik Falë, Allah, sa të mënësh Zvratu se kë i duron Apo, zvratu se kë i duron, s'ta këthajmë kët Atara e gjithën këtë njëri E dha, që që pje e ka bërë Me qëta e këmë bërë, ajo, tha, unë, kur. unë kur. Tha me këta e k që i tha, thë o oh, zot, kalëzoje se s'ku mba kur zina, një mom, atëherë që ka vani, atëherë i tha ati thmijës, kë njëri ju, thë forë, o oh, nërëp i zotit, me kanë, ku shababa jodë, atër thë babëja ja më filani, me atë që ka po zinaja, mirë po nga kja ditë, që kanë djerën djetarët, kanë dhën, me në hadhe li ju e lijen, fëkat edhe në të gubil harbi, qoftë edhe në mënirë grimcore, Gërvishët apo grindet me një mikë të Allahu Gjelleluhu Edhe pa dëshirën e ti Shikokin njerë ka dhonë A në në në në në Kisë ka thonën e si përgjith në në në nësë Por moment e Pa falë na Pa vazhdoj me falë E Allahu Gjelleluhu ja pranuj do ajo ja. Edhe ajë nuk vë di që pau, pau hinë hasëmëri me, me një lavire E tani që këlloh Sa njerë hinë në fërka me musliman E luftonë musliman Sa gazejta rifon kanë musliman, rifon kanë xhallar. Donu grin, Joni Peter Adolfa, unë i ndrejti këta. E nuk e din sa Allah u gjënë Gelalu pasajë ndrejts ata. Apo, kjo fe nuk ka hoxhallarë as muslimanë, kjo fe është e Zotit. Po ti munduhesh me bëu hoxhallar me musliman, çka do u fshish ka mo njerëzit? Historia e muslimanëve dallongar historia e Islamit tas e kuptojn ata. Njerëzit e vërbë, njerëzit e li, shumë e kuptu se historia muslimanëve Dalon për historiës islamit Historia muslimane është sa në e në nxepi dillit Po ti dillit s'ki shka i ban Apo, po ti munësh mshel mu Unë e jam të nxemi dill Apo, dhe ti mun mshel mu Unë më privon më qelin, në regu Edhe qka dhëti? Ti sjetë e pa më dillin, në regu Dillin? A munësh më ndan? E Allahu Gjellë Gjellu hu Islamin e mbran ma shumë sisa dillin shka se më ndan Të bada kjo e tjara Dallon për historiës islamit Qandai Allahu Jellaluhu kushma lufton një miktimin un unë ardhi teojara. E kush është ky mik? Shumë njerëz aprodojnësi an Mustallahu Jellaluhu. Por kja ditë na e definon nevet, çka don dietar më qartë kush është mikja Allahu Jellaluhu. Qandallahu tatallau te baraka wa tara, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in uhibbu ilayya mimma iftaraḍtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbehu. Të të pinga beri, alai salatu selam, dhe të zoti unë të bare kjojtara, nuk ma afrohet të robit. Qëka i bje miki Allahut, mu afrohet të zoti. Gjoj afrëti Allahut, është miki ti. Allahut nuk i afrohet të shka si do. Nuk i afrohet të to, që nuk i do. E si afrohet të robit Allahut, dhe Allahut u gjenë gjenalu, nuk afrohet të kushtë të une, me diçka që mas shumë të une edu, se sa, Realizimi i fort diçka ja ka mbot. Apo realizimi i fortë, nuk mundunësh u mu afro të Zotit më mar shumë se sa me, me fars. Po pra nuk është mik i Allahut ai çash i të dervish, çka bëhet sufi, që rrimë në një ndëje caktume, me veshje caktume, me shalma të malma të vogël, me gjihe të malma të mal të vogël. Jo. Tak wallahu që devotshmëria e afrimit me Allahu pa veshje të caktume. As shalt caktum, as ndajet caktume, as dërvishlo të caktum Realizimi farzët Me esos farzën e dhoti Kjo është miki zotit e bare kjojtare Apo? Andaj sahabët e pejka menit ale i së rasëm Ishin thjesht Folqin thjesht, vishëshin thjesht Nuk mba ishin ata se Se adikus që amoni e kështu në ratë E bubët kare si di ku të i bishin pantalonet Dhe u amkute pejka menit Ja rasu Allah, së mbi maj përndohet Tha e këmë dëgju një hadith për ti e se Kush, kush i E mbrim, pet ka e ti Me ja kalu zogu në kamës hinzjarë Dhe ërësu dhe puna jeme Tha e bubekër, shko se ti nuk e, e shlën Këta për për një malësijës Qëka argumenton kjo? Dhe jeshtë si, jeshtë si të mare A ma e bubekër e si të di ku Në peshore vlejtë sa një umet Në peshore vlejtë sa një umet A na e dhe allahu të vare ke ojtërë në këtë hadith afro, hëtëro, biteone, i afrojshë Allahu gjëlle gjëlle gjëlle pas taj pas e dha mm. vazhdo në robim u afru ka une me qka afrojt mas farzit me qka afrojt vazhdo në robim me u afru të une me na file na file në gjuhën e arabve o shtes pjes plëtsuce përdore të sunnet përdorët në file, përdorët mustahab, me cëllën do t'je kuptonë. Apo? Pra, gjdo sa një shtafarëzit, që gjdo s'quje? A sunnet, a e pëlqime, a në file, a shtezë, vëlletare, janë tërme dhe cëllat, a ludojnë për një senë. Tha dhaut e vare kjeve tërra, vazhdo në robi, pra ka a fërsi, mbi a fërsi, ka a fërsi, mbi a fërsi, vazhdo në robi, mua fr ta dua ta në kanë thanë djetarët këja argumenton se Zotit do madje nga kjoja didh kanë thanë djetarët së udhzim një Zotit është me tashni a informin një Zotit është me drecim Allahu i ka dhe udhzime udhzim informativ me dhëna udhzim me dbajtme kër Allahu e dhe njëri e udhzan me dbajtme Qështë i bje kjo? Kanë si e dretatë një shembo. Njanit vjen ty edhe dhe vetë. Jam të shku për filan venin, s'pedi uvën. Edhe t'ja kalzon. Personit që ka t'ja kalzon, varët. A e do, nuk e do. E drejta cila ashtë. E drejta me do, ku ka shkuat, ben filan rrugën, dhu, knet, jatë tas, majtë tas, majtë tas, e kështë u më ratë dërte venja, po? Drejku. Vjen një tjetër që e këtë i dosti, mik vla, Ki dashni i për ta E da i thot, janë të dashë me shkumë filan vejni Speti rrugën Edhe ti ki mjetët Që kanë do? I duhip me munger Edhe udhën për të kazoj edhe për të qoj të vejni A po, udzimi Allahut është në gjajshëm Qysha është në gjajshëm Allahut kenti e qe kalzon Cila e mirat që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që pëse shumica nuk e mori këtë rrugë, ta një vjenë shprejtë, ashtë një allahu, aja këmë të dhu këtë e po, vesh që ta përdu me bajtë, pëse o Zotë përdu me bajtë, se eduket, edhe kim domuë, që këtë i të që ka thotë, vazhdo në robë i muafru të une, dërsa une edu ata, e qëka ndodhë këtë a du, thotë allahu të bare këhë e tjara, fe idha ahbeptuhu, kun të sem'ahu ledhi, j Atare vesh i ti Baat që ishtë du meniune Së dë gjona i posa shka du meniune Andaj i gjenjë të që njesë Janë ndjeshëm Kurë të sënohet Zotë i gjenë e gjenë e në Apo Përmenet Allah u dhe përmësam A ti rritët doza i nivellit sirëziteti Me ta munësh me ba i gare Munësh me ba u marë Munësh mu zba vi Deri sas prej këtë vija e, e Zotë i dhe pejka meni se Po u po prej kjo vi Apo atare ndronë mo abetit qikur sahabët e pinga me zëmë ka tëzojshin poezi, ka tëzojshin humor ka tëzojshin histori, me sa të qeshën të nditëm e kur hu përmend të Allahu dhe pinga me zëmë nuk lë vizëshin se qështu ishin disiplinu ato shkollë dhe Muhammed e zëmë ishte me respektuar Allahu dhe pinga me rin a.s.a a da i ka disa njërës kur të tanin Allahu a e ndronë më a betin ndronë më a betin, ndronë qerëm ndronë fëtyrëm endron... ka disiplin me Z basaido wa basaru wa basaruhu alladhi yubsiru be kurë unë e, e di dikan ai nuk shikon posa asha unë duhem shikoj. Apo sape njëri nuk shihën harap. Pse? Sepse thotë Allahu e ka ndaluar. Ai ti nuk shihën harap nuk ka çorë. Çishmënojn disa. E asë nuk e di të mirën, edhe të provokumën, edhe joshen i di kë. Por Allahu ne do bashkë. E nusmi Allah, Allah, nga më të më të në, mirujt, sytë, dhe veshtë, dhe gjuhat, nga harami zotit gjelishtjerë, në s'mi shketa to. Apo, andaj, vijja e muslimane cilja, vijja që zotit e to. Apo, ka më mësët dëgjës e ta. Njëri do të, amë vijt në gjojë e sa e mira, s'du me ngu. Apo, ne e dim se muzika e shishme, se dikush me nëse në e në dërvisha. Po, kiz në gënë muzikë, se se ti sa Ti nuk mund është me ditë ca e di ju në ata, sepse nga kemi të njajshme. Ajo është poezija. Mirë, po kërë Allah e ka bërë haram të shaman ti, ka më ata nuk o e mirë për momentin, me ti dhënë dikështë ty e keshë 200.000 euro, ti do këtë mira jo, do shte iso se një 40 punë, 50 punë të ti. Por ti qka i ban luftës me Zotin Gjellile Gjellile. Harami është të shishën, avo ti kullot me syrinë tanë, por Allah me atë kullot me ta blokonë në z E thimës anikur të duhet, ka thamë Zotit i duha, A bëhë se sa kune ma dhe kërë, Se? Se të kanë zi zemra, Tha Allahu gjitë gjelani hu, Khatëm Allahu alla kulubihim, Dësajnëzë Allahu ja ka bloku zemra, Ka volos, E du shme Allahu që Allahut në i rrullë zemët nga volosja, Pasaj thot, Vaj eduhulleti je butishu biha, Grun eduhulli njëri, Qa paraj? Edhe dorën nuk e për dorë, Po shku do Zotit gjitë gjelani, Abo? Këtë dorë që të ka falë Allah, që le visti me ta. Ku duhet me përdojnë? Dhe me përdojnë, kurdojnë zotit e bada këmë tjara. Nuk është ku të munë është ti. Apo, anda i shkoj një anit për pinga me, i shkoj një shok për pinga me së për prapa. E ish një shok, e kish një shërftor, a i shërftori i kish nërvozu. Dhe kjo e rejte. E, apo, e rrafte. E dhe i shkojnë më për mësëm për i prapa. Tha, an A nuk e di se Allahu a ma i ford në biti e së ati mbi këtja? Tja vetë se ki dorë dhe ki janë nërti i tipi mëshora. A nda është ka ta pinga me sa përga. Tha Allahu ja kala njuhë dhe amanet ato. Apo, njani kujton vetë se Allahu po, e ka falë burë a i mund të bëkejtë, po ka dalë. Ka dalë se a është ka e ka bërë gruja, ata ka mund të bërë dhe tyje. Pa e ka bërë një hikmet tjetër. Apo, pëse ti ki fordës më i tas do më thonë me kanë zu fordës Se Allah sa qofsh me dije me bomba të kazuar çka bante? Apo çka bante? Njani pe njerëzën e të kaluar, ne kemi përmendur kët rast se ka mosëmin se mnun. Ka thën ai ai pidashni jese ka pas. Ka lanuar zot shumë duhet, çfarë dush belaje çojë. Këni pa disa njerëz çu thot. Allah do në me imbelo. Me më provu Allahi ta donë të çesh të bojë, ose ne i frapto ti bari. Sepse nuk shkohet me Allahun me forcën e tua, me forcën Allahu i atij. Këtë dhe o Zot, që ma një sprofë, qëfarë du shtetës? Unë e tha, shumë duhet t'je. Atër shkandodhi, Allah, ja që një sprofë, shumë t'letë. Shumë t'letë. Nuk mujtë e me dalë jashtë. Trupi kitë regullë. Sënë e bajtë të nevojën, Zotë i ndërru. Apo? Edhe një ditë ujën e pike, jasën e dzerke. Janisi me këci i pisikleti. E një ditë me ditë e shkojnë gjami, gjedi do fëmi t apelut t'i me pak Allahun për këtë agjën rëna të kë, ma këtë ma heke këtë belasës në bebaj e qëfar belaj e ki shumë po dalë jashtë Allahu ko shprova t'le araman musë haro musë, musë hinë fërkë me zotin a muë Allahu ku të mshprova e mu zotin ti pari ki me rafë, ta si gurët Allahu sahabë të vetë kër i përmeni qëmë të muhamid e zemë tha ju dridhën zemrat kët ju dalë pë i venit po naj që cu fe enzëll Allahu e sakinete alehim Allahu jaz Allahu jazbi diatira çetsir. Ado forcat e, e tua binë të para, ta dish. E çka duhet me vona? Duhet me thon, o Zot. Marr më në ku idëse ta. Ado çka kanë migratën e kaluar, mbështeten te Allahu. E dorën, donon, por donon kur don Allahu te barekehu te Alla. Ado se Allahu t'ka vendosur në pozitë, Zot më thon ti m'ushtri atë. Jo domun ta m'ushtri atë. Ço do, nuk është këo vetëm mashkull edhe femër, edhe, edhe printi me vladin. Ti mund është me mita, me në shpunë Po së të me, me thanë me mita da Apo, apo, që ka thë të pinga mësa? Thotë Allahu qeni gjellalu, nëse une e du një rëp A i edhe dorën e për dorën kër du une Andoj thotë Aisha, në fi Allahu ala Dë gjënë, kjo është ajo burnia Cërë në ka përmendë Allahu qeni gjellalu ala e, e, e mbushur në personitetin i Muhammed s.a. Thotë Aisha Kur dorë, s'kanë gritë Muhammed sëm, bine e dhe Kur? A na, ja kena pru për unën e ja, zë gra, janë në rogë për atina. Njani për neve, a di puntori ka ati, ujto zedje, bizisveri malë aki, ka 200 euro e jepa dhe dhe dhe të unë jam djarë siguru ju me rëzgut, edhe Ivan Azapa ato sa menje nuk të merë, apo pak më rogë i të desti ka, apo te ferra unë i marë. Se këja di kushe sa i marë. O Allah, u gjerë e gjerë e të ka së provu e me 500 euro që ka i fiton. E thot, a isha kërë së kanë ngritë dorë Ka që i njëri maj bu që ka egzistuhe E burninë në matë e me ketë Nuk ka burninë e ti sa më nëshme më shumë Sa më nëshme më shumë Fapin nga mërja lej salat dhe salat Lej se sheniru, sheniru, salat Nuk ojë forë të ajë cili të mund pili vanë tija A ba, tërëzërën Thajë forë është ajë cili e nalë vetët A njani të qanë dhe t'i dhu A ki pa në komunikacion A ki pa njërë t'i një t'i një t'i dhe, dhe, dhe për Të thuj njërë ti ta be punë ndërë të huna, ta zehugën, delë përbara, ti thuj, o, dhe, zullu, unë be kjo, qka me bërë? E po përdi me dhe unë zullu, bë hajq huj, e kjo e forcë e madhe, sënë e basi të cëllit, krejzë brazën, e nusë me allahu që allahu dhe aban për njëllësët, e ruaj gjuën, gjuën e tërë. Pasaj dhe të allahu të bërë e kjo e tërë, ua riq lehullet i e më shqib ai es tatalla shohna me leila haut te bareku te ala na në, në na hudbe najlus me allahum qe allah do ban per atyre te cilat boshtetin allahum dhe lvizin ne ket dunjo i morin savvet qe i don allah te bareku te ala elus wallahu te bareku te ala qe zoti o jeni jelanu timu zemra tone te vashqiri amuzan allah me kuptu kuranin asho si çes tamuzan allah te bareku te ala me kuptu sunetin e pejgamberit sallallahu selam asho si çes te dusme ala haut te bareku te ala qe allah musliman kudishen allah te ndihmon برشاست المسلمان والله او تندشقون ادوش بي الله تبارك و جارة جزوتي انجلي جلاله فقارات سقامنورت بنياكت الله تندهنون ادوش بي المسلمان والله او تبارد جميع اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور رحيم والحمد لله رب العالمين